Ali İmran Suəsi 200 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allah’ın ad ilə əlif, lam, mim. Allahtan baş he bir tanrı yoxtur. Əzəli əbədi varlıq odur. Sənə özdən ə vəlçiləri edən kitabı haqq olarak o nazil etti. Tövratı da incili də o endirdi. Daha önce insanları dayət etmə üçün Furqanı da o nazil etti. Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli əzaba düşəcəklər. Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir. Yerdə və göylərdə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Bətinlərdə sizə istədiyi şəkli verən odur. O, qüdrət, hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sənə kitabını nazil edən odur. Onun bir hissəsi möhkəm Digər qismi isə mütəşabih ayələrdir. Ürəklərində əyrilik olanlar fitnə fəsat salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədi ilə mütəşabih ayələrə uyarlar. Halbuki, onların yozumunu Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elimdə qüvvətli olanlar isə biz onlara iman gətirdik. Onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra, yürəklərimizə şək şübhə salma, bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki sən həqiqətən bəxş edənsən. Ey Rəbbimiz, olacağına şübhə edilməyən bir gündə bütün insanları toplayan sənsən, Allah öz vədəsindən əsla dönməz. Haqqı inkar edənlərin nə malları, nə də öqladları onları Allah yanında heç bir şeydən qurtara bilməz. Əlbəttə, onlar cəhənnə modunun yanacağıdılar Bunların adəti, Firon cəmatının və onlardan əvvəl gələnlərin adətinə bənziyir. Onlar bizim ayələrimizi təkzib etdilər. Allah da onları günahlarına görə cəzalandırdı. Allahın əzabı şiddətlidir. Kafir olanlara de, siz məqlub olacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Cəhənnəm necə də pis yeridir. İki dəstənin qarşı-qarşıya durması sizin üçün dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirləri idi. Möminlər kafirlərin onlardan iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. Əlbəttə Allah istədiyinə öz köməyi ilə qüvvət verər. Şübhəsiz ki, bu bəsirət sahiblərindən ötürü bir ibrət dərsidir. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, Yaxşı cinsatlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür, gözəl dönüş yeri isə Allahın yanındadır. Söylə, sizə bunlardan daha yaxşısını xəbər verinmi? Allahdan qorxub, pis əməldən çəkilənlər üçün Rəbbin yanında altında çaylar axan cənnətlər vardır ki, orada əbədi qalacaqlar. Onlardan ötürü orada paç olan zövcələr və Allah rizası vardır. Allah həqiqətən bəndələrini görəndir. O bəndələr ki, ey Rəbbimiz, biz həqiqətən iman gətirmişik, günahlarımızı bağışlayıb, bizi cəhənnəm əzabından qoru deyirlər. Onlar səbredən, doğru olan, itayət edən, mallarından fəqirlərə verən və süb vaxtı bağışlanmaq diliyənlərdir. Allah özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahittir. Mələklər və ilm sahibləri də haqqa, ədalətə boyun olaraq, o qüvvət, hikmət sahibindən başqa, ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər. Allahın yanında din əlbəttə İslamdır. Kitab verilmiş şəxslər ancaq bu dinin həqiqi olduğunu bildikdən sonra aralarındakı pahıllıq üzündən ixtilafa başladılar. Allahın hökümlərini inkar edənlərlə şübhəsiz ki, Allah kezliklə haqq hesab çəkəcəkdir. Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, belə de, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilmiş şəxslərə və savadsızlara de, siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olarlarsa, doğru yola yönəlmiş olarlar. Yox, əgər üz döndərərlərsə, sənin vəzifən ancaq haqqı təbriq etməkdir. Allah şübhəsiz ki, bəndələrini görəndir. Allahın hükümlərini inkar edənlərə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənlərə, insanları ədalətə çağıranların canına qəst edənlərə şiddətli əzaf veriləcəyini xəbər ver. O şəxslərin əmərləri dünyada və ahirətdə puça çıxacaq və köməkçiləri də olmayacaqdır. Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kimsələri görmürsənmi? Onlar öz aralarında hökum vermək üçün Allahın kitabına dəvət olunurlar. Sonra onların bir qismi üz döndərir. Bu, onların, Cəhənnə modu bizə bir neçə gündən artıq toxunmaz dediklərinə görədir. Onları öz dinləri barəsində düzəxtdikləri uydurmalar aldadıb yoldan çıxartmışdır. Elə isə, şübhə edilməyən bir gündə, Onları topladığımız zaman halı necə olacaq? Hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcək və onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. De, ey mülkün sahibi olan Allah! Sən mülkü istədiyin şəxsə verər, istədiyinlən geri alarsan. İstədiyin şəxsi yüksəldər və istədiyin şəxsi alçaldarsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Gecəni gündüzə, gündüzü isə geciyə qatarsan, ölüdən diri, diridən isə ölü çıxararsan, istədiyin şəxsə, saysız hesabsız ruzi verərsən. Möminlər möminləri buraxıb kafirləri dost tutmasınlar. Buna edən kəs, Allahdan heç bir şey gözləməsin. Ancaq onlardan gələ biləcək bir təhlükədən qorxmanız müstəsnadır. Allah sizi öz əzabından çəkindirir. Axır dönüş Allaha tərəftir. Q. Ürəklərinizdəkini gizli də saxlasanız, aşqara da çıxarsanız, Allah onu bilir. Çünki O göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Allah hər şeyə qadirdir. O gün hər kəs etdiyi yaxşı və pis əmərləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə öz arasında çox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi öz əzabından çəkindirir. Çünki Allah bəndələrə mərhəmətlidir. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir. Söylə, Allaha və Peyğəmbərə itaət edin. Əgər üz döndərirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah da kafiri sevməz. Allah, Adəmi, Nuhu, İbrahim evladını və İmran ailəsini aləmlər üzərində seçilmiş etdi. Onlar, Biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir. İmranın zövcəsinin, Ey Rəbbim, bətnimdəkini sənə xidmətkər olmaq üçün nəzir edirəm. Bu nəziri məndən qəbul et. Əlbəttə, sən eşidənsən, bilənsən dediyini xatırla. Onu doğduğu zaman, Ey Rəbbim, mən qız doğdum, söylədi. Halbuki, Allah onun nə doğduğunu və oğlanın qız kimi olmadığını yaxşı bilirdi. Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini məlun şeytanla sənə tapşırıram. Belə olduqda, Rəbbi Məryəmi yaxşı qəbul etdi, onu gözəl bir fidan kimi böyütdü və Zəkəriyyaya tapşırdı. Zəkəriyyə hər dəfə Məryəmin ibadət etdiyi mehraba girdikdə, onun yanında bir ruzu olduğunu görərdi. Ya Məryəm, bunlar sənin üçün hardandı dedikdə, o Allah tərəfindəndi deyə cavab verərdi. Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzu verər. Zəkəriyyə Rəbbinə dua edərək dedi, Ey Rəbbim, mənə də öz tərəfindən paç bir övlad bəxş et. Sən həqiqətən duaları eşidənsən. Mehrabda ayaq üstə durub namaz qalarkən, mələklər ona müraciət edib dedilər, Allah sənə özü tərəfindən gələn kəlməni təsdiq edən, ağa, nəfsinə hakim və əməli saliklər zümrəsindən bir peyğəmbər olacaq, Yehyanın xəbərini müjdə verir. Ey Rəbbim, üzərimə qocalıq çöktüyü və zövcəm qısır olduğu halda mənim necə oğlum ola bilər, söylədi. Allah isə dediyin kimidir, lakin Allah nə istəsə onu da edər deyə buyurdu. Ey Rəbbim, mənə bir nişanə göstər dedikdə, sənin nişanən 3 gün ərzində adamlarla yalnız işarə ilə danışmaq olacaqdır. O vəziyyətdə belə Rəbbini çox yada sal. Və səhər axşam, şəninə təriflər deyib, şükür et buyurdu. Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər. Ya Məriyəm, həqiqətən Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur. Ya Məriyəm, öz Rəbbinə itayət et, səcdiyə qapan və rükü edənlərlə birlikdə rükü et. Bunlar qeyb təbərlərindəndir ki, vəh ilə sənə bildiririk. Onlar, Məryəmi kim öz himayəsini alacaq deyə, qələmlərini suya atdıqları və bir-biri ilə mübahisə etdikləri zaman sən ki onların yanında değildin Mələklər dedilər, ya Məryəm, həqiqətən Allah öz tərəfindən bir kəlmi ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəmoğlu İsa Əl-Məsikdir ki, dünyada və ahirətdə şanı uca və Allaha yaxın olanlardandır. O, beşikdə ikən, yaşa dolduqdan sonra insanlarla danışacaq və salihlərdən olacaqdır. Ey Rəbbim, mənə bir insan əli toxunmadığı halda necə uşağım ola bilər dedikdə buyurdu. Elədir, Allah istədiyini yaradır. O, bir işin əmələ gəlməsini qərarı aldıqda, ona ancaq ol deyər, o da olar. Allah ona, İsa'ya ya yazmağı, tövratı və incili öyrədəcək. Və onu İsrail övladına peyğəmbər göndərəcək. İsa onlara deyəcək, Mən həqiqətən Rəbbinizdən sizə möcüzə gətirmişəm. Sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir surət düzəldir. Ona üfrərəm. O da Allahın izni ilə quş olar. Anadan gəlmə körləri, cüzan xəstəliyinə tutanları sağaldar və Allahın izni ilə ölüləri dirildərəm. Mən evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeyləri də sizə xəbər verərəm. Əgər mü'minsinizsə, bunda bir dəlil vardır. Məndən əvvəl göndərilmiş tövratı təsdiq edərək, sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün gəldim və sizə Rəbbiniz tərəfindən bir möcüzə yetirdim. İndi Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Şübhə yoxdur ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə ona ibadət edin. Budur doğru yol. İsa onların küfrünü hiss etdikdə, Allah yolunda, kim mənim köməkçim olacaqdır? deyə soruşdu. Həvarilər dedilər, biz ik Allahın köməkçiləri. Biz Allaha inandıq. Sən də təslim olduğumuza şahid ol. Ey Rəbbimiz, nazil etdiyinə iman gətirdik və Peyğəmbərinə tabi olduq. Artıq bizləri şahid olanlarla bir yerdə yaz. Onlar İsa'ya inanmayanlar, hiləyə əl attılar. Allah da onların hiləsinə əvəz verdi. Allah həvarıdır. HİLƏGƏRLƏRDƏN TƏDBİRLİDİR O vaxt Allah buyurdu Ya İsa, həqiqətən mən sənin ömrünü tamam edib öz dərgahıma qaldırarım Səni kafirlərdən paç edərəm Sənə iman gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm Sonra isə mənim hüzuruma qayılacaqsınız O zaman ihtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində aranızda mən hökum verəcəm Kafirlərə gəldikdə onlara dünyada və ahirətdə şiddətli əzab verəcəm Onların heç bir köməkçisi olmayacaqdır. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəldikdə isə, onların mükafatlarını tamamilə verəcəkdir. Allah zülm edənləri sevməz. Bunları ayələrdən və hikmətlə dolu olan zikirdən sənə söyləyirik. Allah yanında İsa da Adəm kimidir. Allah onu torpaqdan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da oldu. Şübhəsiz ki, bunlar... Sənin Rəbbin tərəfindən olan həqiqətdir Ona görə də şübhə edənlərdən olma Sənə göndərilən elimdən sonra Buna dair səninlə mübahisə edənlərə de Gəlin biz də oğlanlarımızı Siz də oğlanlarınızı Biz də qadınlarımızı Siz də qadınlarınızı Biz də özümüzü Siz də özünüzü çağırat Sonra dua edib yalançılara Allahın ləhnət etməsini diliyək Əlbəttə doğru olan qəbər budur Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Əgər onlar üz döndürərlərsə, qoy döndərsinlər. Əlbəttə ki, Allah fitnəfəsat törədənləri tanıyandır. Söylə, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin. Allahdan başqasını ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi rəb qəbul etməyək. Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman deyin, indi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. Ey kitab əhli! Nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat da, İncil də, ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər başa düşmürsünüz? Bir baxın, siz o kimsələrsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində mübahisə edirsiniz. Bəs bilmədiyiniz şeylər barəsində niyə mübahisəyə girişirsiniz? Əlbəttə, Allah bilir, siz bilməzsiniz. İbrahim nə yahudi, nə də xaçpərəst idi. O ancaq hənif müsəlman idi və Allaha şərik qoşan değildi Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər. Bu, Peyğəmbər və ona iman gətirənlərdir. Allah möminlərin dostudur. Kitab əhlindən bir dəstə sizi yolunuzdan sapdırmağı arzu etdikləri halda Yalnız özlərini düz yoldan sapdırırlar Lakin, onlar bunu dərk etmirlər Ey kitab əhli, Allahın ayələrinə şahid olduğunu salda Nə üçün inkar edirsiniz? Ey kitab əhli, nə üçün bilə-bilə haqqa yalan don geydirir Və doğrunu gizlədirsiniz? Kitab bir dəstə dedi Möminlərə nazil edilənə günün əvvəlində inanın Həmin günün axrında isə onu inkar edin Bəlkə üz döndərsinlər Sizin dininizə tabi olanlardan başqa heç kəsə inanmayın Söylə, əlbəttə, doğru yol Allahın yoludur Sizə verilən şeyin bənzərinin başqa birisinə veriləcəyinə Yaxud Rəbbiniz yanında onların sizinlə mübahisə edəcəyinə inanmayın De, həqiqətən neymət Allahın əlindədir Və onu istədiyi şəxsə bəxş edər Allah rəhməti ilə genişdir. O, hər şeyi biləndir. Allah öz neymətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah böyük kərəm sahibidir. Şitab əhlindən elə şəxslər vardır ki, əgər onlara bir dinar əmanət verərsənsə, onu tamamilə sənə qaytararlar. Elələri də vardır ki, onlara təkcə bir dinar qızıl əmanət versən, başlarının üzərində möhkəm durub, tələb etməyincə sənə qaytarmazlar. Bunun səbəbi budur ki, onlar... Ümmülərə görə bizə irad tutulmayacaq deyər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyərlər. Xeyr, hər kəs öz əhdinə vəfa etsə və pis əmərlərindən çəkinsə, şübhəsiz ki, Allah belə müddəqiləri sevir. Allah ilə olan əhdlərini və antlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə, ahirət neymətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qiyamət günündə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları pak etməz. Onlara şiddətli bir əzab gözləyir. Onlardan bir zümrədə vardır ki, siz onların oxuduqlarını hesab edəsiniz deyə kitab oxuyan zaman dillərini o tərəf bu tərəfə əyirlər. Halbuki onların bu oxuduqları kitabdan deyildir. Söylədikləri Allah dərgahından olmadığı halda bu Allah dərgahındandır deyirlər. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər. Heç bir kəsə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və peyğəmbərlik bəxş etdikdən sonra o insanlara Allahı buraxıb mənə qul olun desin. Əksinə, o, öyrətdiyiniz kitabın və öyrəndiyiniz şeyin sayəsində Rəbbani olun deyər. O, sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə Rəbb qəbul etməyi əmr etməz. O, sizə müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı heç əmr edərmə? O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra sizdə olanı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və onlara bunu təsdiq edib ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi demişdi. Onlar da təsdiq etdik deyə cavab vermişdilər, Allah elə isə şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahidlərdən əm deyə buyurmuşdu. Bundan sonra üz döndərən kəslər fasiqlərdir. Necə ola bilər ki, onlar Allahın dinindən başqa bildinə axtarsınlar. Halbuki göylərdə və yerdə olanlar, istər-istəməz ona təslim olmuşlar və onun hüzuruna qaydacaqlar. Söylə, biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İsaqa, Yəquba və onun oğullarına nazil edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və Peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız ona, Allaha təslim oluruq. Kim İslamdan başqa ayrı bir din ardında gedərsə, o din heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs ahirətdə zərər çəkənlərdən olar. İman gətirdikdən, Rəsulun haqq olduğuna şəhadət verdikdən, özlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra, kafir olan tayfanı Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalimlar dəstəsini haq yola yönətməz. Onların cəzası həqiqətən Allahın, mələklərin və bütün insanların lənətinə düşar olmaqdır. Onlar bu lənət içərisində əbədə olaraq qalacaqlar. Əzabları əksilmədiyi kimi onlara baxılmayacaqdır. Yalnız bundan sonra tövbə edərək düzələn şəxslər bağışlanarlar. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmidəndir. İman gətirəndən sonra kafir olan, və küfürlərini daha da artıran şəxslərin tövbələri əsla qəbul olunmaz. Doğru yoldan azanlar məhz onlardır. Şübhəsiz ki, kafir olup kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünya dolusu qızılı ola və onu fidiyə verə, yenə də qəbul olunmaz. Onları dəhşətli bir əzab gözləyir. Onlara heç bir kömək edən olmaz. Sevdiyiniz şeylərdən sərf etməyincə, savaba çatmazsınız. Şüphesiz ki, Allah hər şeyi biləndir. Tövrat göndərilməmikdən əvvəl, İsrailin yalnız özü-özünə haram etdiyi şeylərdən başqa, bütün təamlar İsrail övladına halalı idi. De, əgər doğru danışanlarsınızsa, tövratı gətirin və onu oxuyun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər zülm edənlərdir. "De Allah doğru buyurmuşdur. Ona görə də hənif olan İbrahim dininin ardınca gedin. Çünki o şərik qoşanlardan değildi. Həqiqətən insanlar üçün ilk bina olunan ev Məkkədəki evdir ki, o şübhəsiz bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol qaynağıdır." Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əminəmanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, özünə zülm etmiş olar. Əlbəttə, Allah aləmlərə möhtaj deyildir. D. De, ey kitab əhli, Allah sizin əməllərinizin şahidi olduğu halda nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? D. Ey kitab əhli, siz şahid olduğunuz halda ne üçün iman gətirən kimsələri Allahın yolundan geri döndərməyə çalışaraq, onlar üçün əyri yol axtarırsınız. Halbuki Allah sizin etdiklərinizdən qafil deyildir. Ey möminlər, əgər siz kitab əhli olanlardan bir dəstəyə uyarsınızsa, onlar sizi iman gətirəndən sonra döndərib kafir edərlər. Sizə Allahın hökümləri oxunduğu, Və onun Peyğəmbəri aranızda olduğu halda, siz necə kafir ola bilərsiniz? Allaha sığınan şəxs şübhəsiz ki, doğru yola yönəlmişdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan layiq qorxun! Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün! Hamılıqla Allahın ipinə möhkəm sarılın və ayrılmayın! Allahın sizə verdiyi neymətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən ikən, O sizin qəlblərinizi birləşdirdi. Və onun neyməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz oddan olan bir uçurumun kənarındaykən, o sizi oradan qilas etdi. Allah öz ayələrini sizin üçün bu şəkildə aydınlaşdırır ki, haq yola yönəlmiş olasınız. İçərinizdə yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat olsun. Bunlar həqiqətən nicad tapmış şəxslərdir. Açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-birindən ayrılan və ihtilaf törədən şəxslər kimi olmayın, onlar böyük bir əzaba düşər olacaqlar. Bəz üzlərin ağ, bəz üzlərin isə qara olacağı gündə üzü qara olanlara iman gətirəndən sonra kafir mə oldunuz? İndi kafir olduğunuza görə dadın əzabı deyiləcəkdir. Üzü ağ olanlar isə Allahın mərhəməti içərisində olub, orada həmşəlik qalacaqlar. Budur Allahın ayələri. Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə zülm etmək istəməz. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur. Bütün işlər axırda Allaha qayıtacaqdır. Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz. Yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız. Əgər kitab əhli də iman gətirisə idi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların da içərisində bəzi iman gətirən şəxslər vardır, lakin çox hissəsi haq yoldan çıxanlardır. Onlar sizə ziyyət verməkdən başqa bir zərər getirməzlər. Əgər sizinlə savaşacaq olsalar, dönüb qaçarlar, sonra isə onlara kömək edən də olmaz. Onlara, hard olursa olsunlar, zillət damıqası vurulmuşdur. Yalnız Allahdan olan bir ipə və insanlardan olan bir ipə sarınmaqla xilas ola bilərlər. Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş, onlara miskinlik damğası vurulmuşdur. Bunun səbəbi odur ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş, peyğəmbərləri haksız yerə öldürmüşlər. Bunun bir səbəbi də odur ki, onlar Allaha qarşı üsyan etmiş və həddi aşmışlar. Onların hamısı eyni deyil, kitab əhl içərisində düzgün bir cəmaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar. Onlar Allaha, ahirət gününə inanır. Yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əmərlərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməli salih şəxslərdəndilər. Onların yaxşılıq namin etdikləri işlərdən heç biri inkar edilməz. Şübhəsiz ki, Allah müddəqi olanları tanıyır. Əlbəttə, kafir olan şəxslərin nə malları, nə də övladları, onları Allahdan əslə qurtara bilməyəcək. Onlar cəhənnəmlikdilər. Və orada əbədi qalacaqlar. Onların bu dünyada sərf etdikləri şey, özünə zülm edən bir qövmün əkinlərini məhv edən soyuq bir küləyə bənzər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar öz özlərinə zülm etdilər. Ey iman gətirənlər, özündən başqasını özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə fəsat dörətməkdən əl çəkməzlər, sizin əziyyətə düşməyinizi istəyərlər. Həqiqətən, onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından çıxan sözlərdən aşkar olur. Amma ürəklərində gizlətdikləri isə daha böyüktür. Əgər düşünüb dərk edirsinizsə, ayələri artıq sizə izah etdik. Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz. Onlar isə sizləri sevməzlər. Siz kitabın hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə görüşdükləri zaman biz də inandıq deyir. Xərvətdə olduq deyisə, Sizə qarşı qəzəblərindən parmaqlarını gəmrirlər. De, acığınızdan ölün. Əlbəttə, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Sizə bir mənfəət yetişəndə onlar qəmcin olur. Bir zərər toxunanda isə ona sevinirlər. Əgər səvr edib özünüzü qorusanız, onların hiləsi sizə heç bir zərər yetirməz. Şübhəsiz ki, Allah onların ne etdiklərini biləndir. Sən müharibədən ötürü möminlərə mövqeylər hazırlamaq üçün Süb vaxtı öz ailəndən ayrılıb getdiyim vaxtı yadına sal. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Sizin içərinizdən iki dəstə məqlubiyyətdən qorxaraq, geri çəkilmək fikrinə düşmüşdü. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Gərək möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Həqiqətən, siz Bədirdə zəif olduğunuz halda, Allah sizə yardım etdi. Şükür edən olmaq üçün Allahdan qorxun. O zaman sən möminlərə deyirdin, Rəbbinizin üç min mələk endirərək, İmdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi? Bəli, əgər səvr edib qorxsanız, Onlar qəzəblə üstünüzə gəldikləri zaman, Rəbbiniz artıq beş nişan qoyulmuş mələklə sizə yardım edər. Allah bunu sizin üçün məhz müjdə olaraq Və qəlbləriniz rahatlansın deyə etdi. Kömək yalnız yenilməz güdrət, Hikmət sahibi olan Allahdandır ki, o kafirlərin bir hissəsini məhv etsin və ya onları məqlubiyyətə uğratsın, belə ki, onlar naumid geri dönsünlər. Bu işdə işte sənə dəxli olan bir şey yoxdur. Allah ya onların tövbələrini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çünki onlar həqiqətən zalim kimsələrdir. Göylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsustur. O istədiyini bağışlayar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhmidəndir. Ey iman gətirənlər, Sələmi qat-qat artırıb yemeyin, Allahdan qorxun ki, Bəlkə nicad tapasınız. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan həzər edin, Allaha və Peyğəmbərə itayət edin ki, Bəlkə bağışlanmış olasınız. Rəbbinizin məxvirətinə Və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan Mütdəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. O mütdəqilər ki, Bolluqda da, qıtlıqda da xəcliyər, Qəzəblərini udar, İnsanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. O müddəqilər ki, Bir günah iş gördükləri, Yaxud özlərinə zülüm etdikləri zaman, Allahı yada salıb günahlarının Bağışlanmasını istəyərlər. Axı, günahları Allahdan başqa kim bağışləyə bilər? Və onlar etdiklərini bildikdə, Bir daha ona qayıtmazlar. Onların mükafatı, Öz Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və altından çaylar axan cənnətlərdir ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı nə gözəldir. Sizdən əvvəl bir çox vaqiyyələr olub keçmişdir. İndi yeryüzünü dolaşıb, haqqı təksib edənlərin aqibətinin necə olduğunu görün. Bu, insanlardan ötürü bir xəbər, müttəqilərdən ötürü isə hidayət və nəsihətdir. Ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın ki əgər möminsinizsə, siz çox yüksəkdə durursunuz. Əgər siz yara aldınızsa, o biri dəstə də o cür yara aldı. Biz bu günləri insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirən şəxsləri ayırt etsin və içərinizdən şəhidlər seçsin. Allah zülümkarları sevməz. Bu həm də Allahın iman gətirənləri təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi üçündür. Yoxsa Allah içərinizdən cihad edənləri və səvr edənləri bilib, ayırt etməmişdən qabaq cənnətə girəcəyinizi mi cüman edirsiniz? Siz ölümlə qarşılaşmadan əvvəl ölüm arzulayırdınız. Artıq onu gördünüz və durub baxdınız. Muhamməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər getirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verər. Allahın izni olmayınca heç kəsə ölüm yoxdur. O, vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır. Dünya mənfəti istəyən şəxsə, dünya mənfəətindən, ahirət savabı istəyən şəxsə isə, ahirət savabından verəcək. Şükür edənləri də əlbəttə mükafatlandıracaq. Neçə-neçə Peyğəmbər, Bir yığın Allah fərəslə birlikdə vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə Nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də boyunəymişlər. Allah səvr edənləri sevər. Onların, ya Rəbbimiz, günahlarımıza və işlərimizdə həddi açdığımıza görə Bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir Və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et deməkdən başqa sözləri olmamışdır. Nəhayət Allah onlara həm dünya neymətlərini Həm də ən gözəl ahirət neymətini verdi Allah yaxşı iş görənləri sevər Ey iman gətirənlər Əgər kafirlərə itayət edəcək olsanız Onlar sizi geri döndərər Və siz də zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz Xeyr, Allah sizin ihtiyar sahibinizdir O, yardım edənlərin ən yaxşısıdır Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə Kafirlərin rüləklərinə qorxu salarıq Onların yeri cəhənnəmdir, zülm edənlərin sığınacaqları yerinə pistir. Siz onları Allahın izni ilə əzip qırdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədənə sadiq çıxdı. Lakin o, sevdiyiniz şeyi sizə göstərəndən sonra isə zəiflik göstərdiniz və əmir barəsində bir-birinizlə mübahisə edərək Peyğəmbərə qarşı çıxdınız. İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə ahirəti istəyirdi. Sonra... Allah sizi sınamaq üçün geri döndərdi. Əlbəttə, O sizi əhv etdi. Çünki Allah müminlərə qarşı mərhəmətlidir. Siz qalxdınız və Peyğəmbər arxa tərəfdən sizi çağırarkən, heç kəsə baxmadığınız zaman, Allah sizi qəminizin üstünə qəm gətirməklə cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və uğradığınız fəlakətlərə görə təəssüf etməyəsiniz. Şübhəsiz ki, Allah gördüyünüz işlərdən xəbərdardır. Bu qəm sonra Allah sizə rahatlıq üçün xəfif bir uyğu göndərdi. O, sizin bir qisminizi bürüdü. O biri qisminiz isə ancaq öz canlarının halına qalaraq, "Bu işdə bizim üçün bir şey var mı?" deyə Allaha qarşı haqsız yerə, cahiliyyətə xas olan düşüncələrə qapıldılar. Onlara de: "Əlbəttə, bütün işlər Allah'a məxsusdur. Onlar sənə açıb bildirmədikləri şeyləri öz ürəklərində gizlədərək Əgər bu işte bizim üçün bir şey olsaydı, Elə buradaca öldürülməzdik, deyirlər. De, əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, Alınlarına ölüm yazılmış kəslər, Yenə çıxıb əbədi yatacaqları yerlərə gedərdilər ki, Allah bununla sizin ürəklərinizdə olanları yoxlayıb aşkara çıxarsın Və qəlblərinizdə olanları təmizləsin. Allah ürəklərdə olanı biləndir. İki ordu qarşılaşdığı gün, Sizdən üz döndürənləri şeytan, Məhz etdikləri bəz əməllərlə yoldan çıxmağa məcbur etdi Allah artıq onları bağışladı Həqiqətən Allah bağışlayandır Həlimdir Ey iman getirənlər Səfərə və ya müharibəyə getmiş qardaşları barəsində Əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar Nə ölər, nə də öldürürlərdilər deyən kafirlər kimi olmayın Allah bunu onların ürəklərində bir həsrət olsun deyə yarattı Halbuki, dirildən də Öldürən də Allahdır. Allah etdiyiniz əməlləri görəndir. Əgər Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şübhəsiz ki topladıqları şeylərdən daha xeyirlidir. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, mütləq Allahın hüzuruna toplanacaqsınız. Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla yumuşaq rəhddar etdin. Əgər qabaq, Sərt ürəklə olsaydın, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əhv ed, onlar üçün bağışlanmaq dilə, işdə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə, Allaha təvəkkül et. Həqiqətən, Allah təvəkkül edənləri sevər. Əgər Allah sizə yardım edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Ondan sonra kim sizə kömək edə bilər? Ona görə də müəminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Heç bir Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən şəxs, qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra isə, hər kəsə gördüyü işlərin əvəzi verilər və onlara haqsızlıq edilməz. Allahın rizasını qazanmaq ardınca gedən şəxs, Allahın qəzəbinə düşər olunuz şəxs kimi ola bilərmi? Onun gəzəbə düçar olanın yeri cəhənnəmdir. O yer necə də pistir. Onların Allah yanında dərəcələri vardır. Allah onların etdiyi işləri görəndir. Allah müminlərə lütf etdi. Çünki onların öz içərisindən özlərinə, Allahın ayələrini oxuyan, onları təmizləyən, onlara kitabı və hikmət öyrədən bir peyğəmbər göndərdi. Halbuki bundan əvvəl onlar açıq aydın zəlalət içərisində idilər. Siz onları iki qət müsibətə düçar etdiyiniz halda, başınıza bir müsibət gəldiyi zaman, buhardan gəldi dediniz. Söylə, bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən Allah hər şəyə qadirdir. İki ordunun qarşılaşdığı gündə, başınıza gələn fəlakət də Allahın izni ilə oldu ki, möminləri ayırt etsin. Və münafiqləri onlardan fərqləndirsin. Onlara, gəlin Allah yolunda vuruşun. Yaxud müdafiədə bulunun deyildi. Onlar, əgər biz vuruşa bilsəydik, sizin ardınıca gələrdik deyə cavab verdilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxınlaşmışdılar. Ürəklərində olmayan şeyi dilləri ilə deyirlər. Halbuki, Allah onların gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Oturan və qardaşları haqqında, əgər onlar sözümüzə qulaq atsaydılar, öldürülməzdilər deyənlərə. Söylə, əgər doğru deyirsinizsə, Onda bacarıb ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Allah yolunda öldürülənləri heç də ölü zənn etmə. Əsil həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi əta olunur. Onlar Allahın öz mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi neymətə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ özlərinə çatmamış kəslərin heç bir qorxusu olmayacağına və onların qəmqüsə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər. Onlar Allahdan gələn neymət və mərhəmətə görə həm də Allahın möminlərin mükafatını buçə çıxarmayacağına görə sevincə yolurlar. Yaralandıqdan sonra Allahın və Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər görüb, pis işlərdən çəkinənləri böyük bir mükafat gözləyir. O kəslər ki, xalq onlara, cəmat sizə qarşı qüvvə toplamışdır. Onlardan qorxun dedikdə, bu söz onların imanını daha da artırdı və onlar, Allah bizə bəs edər, O nə gözəl vəkildir deyə cavab verdilər. Sonra da Allahın neyməti və lütfi sayəsində özlərinə heç bir əziyyət doxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən Allah böyük mərhəmət sahibidir. Sizi yalnız o şeytan öz dostlarından qorxudub çəkindirir, amma siz onlardan qorxmayın. Əgər möminsinizsə, məndən qorxun. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Əlbəttə, onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Allah da istər ki, axirətdə onlara heç bir pay verməsin. Onları böyük bir əzab gözləyir. Həqiqətən imanı verib, əvəzində küfrü satın alanlar Allaha heç bir zərər verə bilməzlər. Lakin onlar çox acı bir əzaba düşar olacaqlar. Küfr edənlər onlara verdiyimiz möhləti heç də özləri üçün xeyrli sanmasınlar. Bizim onlara verdiyimiz möhlət Ancaq günahlarını daha da artırmaları üçündür. Onlar alçaldıcı bir əzab görəcəklər. Allah pisi yaxşıdan ayırmaq üçün, möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir. Lakin Allah öz peyğəmbərlərindən istədiyi şəxsi seçər. Buna görə də Allaha və onun peyğəmbərlərinə inanın. Əgər inanıb Allahdan qorxsanız, sizi böyük bir mükafat gözləyir. Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal-dövləti sərf etməyə xəsisli gedənlər heç də bunu özləri üçün xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar üçün zərərlidir. Onların xəsisli getdikləri şey qiyamət günündə boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allah'a məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır. Allah kasıbdır, biz isə dövlətli ehtiyeyənlərin sözlərini Allah əlbəttə dəyişitdi. Biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərini yazacaq və onlara dadın atəşin əzabını deyəcəyik. Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülüm edən deyildir. Allah bizə əmr etmişdir ki, onun yandıracağı bir qurban gətirməyincə heç bir peyğəmbərə inanmayaq deyənlərə belə cavab ver. Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər Açıq aşkar möcüzələr və deliklərini gətirmişdilər. Əgər doğru danışırsınızsa, pesni üçün onları öldürdünüz. Ya Rəsulum, əgər onlar səni yalançı sayarlarsa, heç də gəmgin olma. Çünki səndən əvvəl açıq möcüzələr, səhifələr və nur saçan kitab gətirmiş peyğəmbərləri də yalançı saymışdılar. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız Qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan uzaqlaşdırılıb, cənnətə daxil edilən kimsə muradına çatacaqdır. Dünya həyatı isə aldadıcı həzdən başqa bir şey deyildir. Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər iş edəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə, bu, məqsədən müvafiq işlərdəndir. Allah kitab əhlindən, siz onu gizlətməyib, insanlar üçün aydınlaşdırmalısınız deyə əhdə aldığı zaman, onlar bu əhdə arxa çevirdilər və onu az bir qiymətə sattılar. Onların bu alış-verişi necə də pistir, etdikləri əməllərə görə sevinən və görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan xilas olacaqlarını güman etmə, onları şiddətli bir əzab gözləyir." Göylərin və yerin hökmü Allaha məxsustur. Allah hər şəyə qadirdir. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. O kəs ki, ayaq üstü olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər, Ey Rəbbimiz, sən bunları boş yerə yaratmamısan, Sən paç və müqəddəssən, bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sən cəhənnəm odunu atdığın şəxsi əlbəttə rüsva edərsən və zalimlara kömək edən olmaz. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz, Rəbbinizə inanın deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını işidib, sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, indi günahlarımızı bizə bağışdaq. Təxsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvai etmə. Əlbəttə, sən öz vəədinə xilaf çıxmazsan. Rəbbi də onların dualarını qəbul edərək cavab verdi. İstər kişi, istərsə də qadın olsun. Mən heç birinizin əməlini puça çıxarmaram. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurtlarından çıxarılanların, mənim yolumda ziyyətə dükkar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin cünahlarının üstünü Allahdan bir mükafat olaraq əlbəttə örtəcək və onları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mükafat Allah yanındadır. Küfr edənlərin diyər-diyər gəzip dolaşması sənə aldatmasın. Bu, azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir, ora necə də pis yataqdır. Lakin öz Rəbbindən qorxanları altında çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada Allah qunağı kimi həmşəlik qalacaqlar. Allah yanında olan neymətlər yaxşı əməl sahibləri üçün daha xeyirlidir. Həqiqətən kitab əhlik şərsində elələri də vardır ki, onlar Allaha, həm sizə, həm də özlərinə nazil olanlara inanır, Allaha boyun eyərək, Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Ey iman gətirənlər! Səbr edin, dözün, hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə Nicat tapasınız.